Ричард К. Морган «Видозмінений вуглець» Текст читає Сергій Орубчук. Розділ 30 Підготовчу роботу Кавахара провела бездоганно. Наступного ранку о 8-й під Гендрікс приїхав автоматизований лімузин із зображенням блискавки, символом джексол. Я спустився до нього і побачив, що задня кабіна заповнена коробками з символікою китайських дизайнерів. У коробках, які я відкрив у своєму номері, знайшлася низка високоякісного корпоративного реквізиту, який звів би з глузду сирініті Карлайл, Два масивних костюми пісочного кольору, пошитих на Райкера. Півдюжини сорочок ручної роботи з вишитим на кожному крилатому комірці логотипом джексол, Ділові черевики зі справжньої шкіри. Темно-сірий плащ, мобільний телефон з логотипом Джексол, і маленький чорний диск із панелю шифрування ДНК. З відбитка великого пальця. Я прийняв душ і поголився, вдягнувся і запустив диск. На екрані миготнула і з'явилася кавахара, ідеальна, як у конструкті. Доброго ранку, таке Сан, і вітаю в JackSoul Communications. ДНК-кодування на цьому диску тепер підключено до кредитної лінії на ім'я Мартіна Джеймса Андерсона. Як я вже казала, відний корпоративний префік джексол попередить будь-які конфлікти з генетичною документацією Райкера або рахунками, створеними для тебе банкрофтом. Прошу звернути увагу на кодування внизу. Я одним махом прочитав рядок цифр і перевів погляд на обличчя Кавахари. Рахунок джексол понесе всі витрати в розумних межах і запрограмований на припинення існування наприкінці нашої десятиденної домовленості. Якщо побажаєш закрити рахунок раніше, двічі натисни на код, нанеси генний слід і знову двічі натисни. Треб зв'яжеться з тобою сьогодні по корпоративному мобільному телефону тож постійно тримай прилад біля себе. Айрін Еліот буде завантажено о 21.45 за часом Східного узбережжя. Обробка має зайняти близько 45 хвилин. А на той час, коли ти одержиш це повідомлення, твій пакет уже опиниться в Силсет Holdings. Після консультації зі своїми експертами я додала список обладнання, що ймовірно може знадобитися Еліот, і низки постачальників, яким можна довірити його конфіденційне придбання. За все сплачу за допомогою рахунка Джексол. Список зараз буде роздруковано. Якщо тобі необхідно повідомити ці відомості, диск можна буде відтворювати впродовж наступних 18 хвилин, після чого він виконає самознищення. Тепер ти сам. На обличчі Кавахари з'явилася зразково показова усмішка, і зображення поблякло, а принтер із цвіріньканням видав список обладнання. Я швидко проглянув його, коли йшов до лімузина. Ортега не повернулася. У Сілсет Сет Голдінгс зі мною поводилися, як зі спадкоємцем родини Гарленів. Блискучі люди-адміністратори зайнялися моїм комфортом, тим часом як один технік виніс металевий циліндр за приблизно з галюциногенну гранату. Треба була не так вражена. Я зустрівся з нею на початку того вечора згідною зі телефонними вказівками в одному оклендському барі, а побачивши зображення Джек Сол, вона саркастично розсміялася. «Милін Ковачу, ти на програміста схожий. Де ти взяв цей костюм? Мене звати Андерсон, нагадав їй я, а костюм іде в комплекті з цим іменем. Вона скорчила гримасу. Ну, Андерсоне, як наступного разу підеш на шопінг, візьми з собою мене, я заощаджу тобі купу грошей, і ти не повернешся звідти, схожим на людину, яка на вікенд возить дітей до Гонолу. Я перехилився через крихітний столик. Знаєш, Треб, коли ти останнє збідкувалася з мого чуття стилю, я тебе вбив. Вона знизала плечима. Воно й не дивно. Деякі люди просто не здатні витерпіти правду. Ти принесла те, що треба. Треб поклала розправлену долоню на стіл, а коли вона її прибрала, між нами залишився нічим непримітний сірий диск, запечатаний водоростійкий пластик. Добре, як ти й просив. Тепер я знаю, що ти навіжений. В її голосі, можливо, прозвучало щось схоже на захват. Знаєш, що роблять на землі з тими, хто з цим грається? Я накрив диск рукою і поклав його в кишеню. Гадаю, те саме, що й в інших місцях. Порушення федерального закону – подвійний строк. Ти забуваєш, що в мене немає вибору. Треб почухала вухо. Або велике стирання. Мені було не в кайф весь день носити це з собою. У тебе там лежить решта? А що? Страшно, що тебе побачать на людях зі мною? Вона всміхнулася. Трішки. Сподіваюся, ти знаєш, що робиш. Я теж на це сподівався. Громісткий завбічки з гранату пакунок, який я взяв у сілсет, Увесь день пропікав дірку в кишені мого дорогого плаща. Я повернувся до Гендрікса і перевірив повідомлення. Ортега не телефонувала. Я вбив трохи часу в готельному номері, роздумуючи, з чим мені звернутися до Елліот. О дев'ятій я знову сів у лімузин і поїхав до центру Бейс-Сіті. Я сидів у приймальні, тим часом як молодий лікар заповнював необхідні папери, а я ставив свої ініціали на бланках там, де він показував. Цей процес був мені моторошно знайомий. Більшість пунктів документа про дострокове звільнення містила якісь умови, сформульовані через «від імені», що, по суті, накладало на мене відповідальність за поведінку Арін Еліот під час перебування на волі. У неї в цьому плані було навіть менше свободи, ніж у мене, коли я попереднього тижня прибув туди. Вийшовши нарешті з дверей з написом «Обмежена зона» за прийманнями, Еліот вступала непевною ходою людини, що видужує від виснажливої хвороби. Її нове обличчя виражало шок від зеркала. Коли людина не заробляє цим на життя, їй нелегко вперше стикатися з незнайомцем, а обличчя, яке тепер носила Еліот, було майже так само далеке від масивної білявки, яку я запам'ятав завдяки фотокубу її чоловіка, як Райкер від мого попереднього чохла. Кавахара сказала, що новий чохол є сумісним, і він ідеально підходив під цей сумний опис. Тіло було жіноче, приблизно одного віку з оригінальним тілом Еліот. Але на цьому подібні закінчувалося. Якщо Арін Ельот була велика та світлошкіра, то цей чохол блищав як вузька мідна жила за текучою водою. Обличчя з очима, схожими на розжарені вуглинки та губами сливового кольору обрамляло чорне густе волосся, а тіло було струнке й тендітне. Арін Еліот. Повернувшись у мій бік, вона непевно сперлася на адміністраторський стіл. Так, хто ви? Мене звати Мартін Андерсон. Я представляю західний підрозділ Джексол. Ми домовилися про ваше дострокове звільнення. Вона трохи примружилась, оглядаючи мене з голови до ніг. Ви не схожі на програміста, ну, крім костюма. Я консультант з питань безпеки, прикріплений до Джексол у зв'язку з деякими проектами. Ми б хотіли, щоб ви виконали для нас певну роботу. Та невже? І не могли знайти нікого, хто виконає її дешевше? Вона обвела рукою все довкола себе. Що сталося? Я прославилася, поки була на зберіганні. У певному розумінні. Обережно відповів я. Можливо, було б добре, якби ми зараз розібралися з формальностями та пішли далі. На нас чекає лімузин. Лімузин? Почувши недовіру в її голосі, я вперше за той день усміхнувся. Вона підписала документ просто точне звільнення, наче в вісні. Хто ви насправді? Спитала вона, коли лімузин опинився в повітрі. Здавалося, останні кілька днів мене питало про це дуже багато людей. Я вже і сам мало не почав над цим замислюватись. Я дивився вперед за навігаційний блок лімузина. Друг, тихо сказав я, це все, що вам наразі потрібно знати. Поки ми ще нічого не почали, я б хотіла, я знаю. На цих словах лімузин накринився в небі. Ми будемо в Ембері через півгодини. Я не повернувся, але відчув із боку на своєму обличчі тепло її пильного погляду. Ви не з компанії, рішуче промовила вона. Компанії таким не займаються. Так не займаються. Компанії займають за всім, що дає прибуток. Давайте своїм себе... Не давайте своїм упередженням себе засліпити. Звісно, вони готові палити цілі села, якщо це вигідно. Але якщо потрібне людське обличчя, то вони готові створити людське обличчя і натягнути його. А ви є таке людське обличчя? Не зовсім. Яку роботу ви хочете мені доручити? Щось незаконне? Я витягнув з кишені циліндричний вірусний завантажувач і передав їй. Вона взяла його обіруч і з професійним інтересом оглянула ярлики. Мені здавалося, що це перше випробування. Я витягнув Еліот зі зберігання, бо тоді вона стане моєю так, як ніколи не стане хтось наданий Кавахарою чи взятий з вулиці. Але поза тим, мені не було на що покладатися, хіба що на чуття та на слова Віктора Еліота про вправність його дружини. І мене дещо бентежило те, в якому напрямі я дозволив розвиватися подіям. Кавахара мала рацію. Діяння доброго самаританина можуть дорого обходитись. Отже, погляньмо. У вас тут вірус-симультек першого покоління. Говорила вона насмішкувато, повільно вимовляючи кожен склад. Колекційна річ, практично реліквія. І він у вас лежить у новітньому конверті швидкого застосування з протилокаційною оболонкою. Ви просто перестанете вимахуватись і скажете мені, що тут насправді? Ви ж плануєте запуск, так? Як і вну. Яка ціль? Віртуальний будинок розпусти. Під управлінням ШАІ. Нові вуста Еліот розтулилися в беззвичному свисті. Звільнення? Ні, ми будемо встановлювати. Встановлювати оце? Вона підняла циліндр. То що це таке? Ролінг 4851. Ельот різко віддала його мені. Це не смішно. А я й не хотів жартувати. Це сплячий варіант Ролінга, налаштований на швидке застосування, як ви дуже правильно зауважили. Активаційні коди у мене в кишені. Ми введемо ролінг в шаї базу даних будинку, впустимо коди, а тоді надійно її закриємо. Треба зробити дещо периферійне з системами моніторингу та трохи прибратись. Але на цьому по суті все. Вона з цікавістю поглянула на мене. Ви що, якийсь релігійний фанатик? Ні. Я всміхнувся. Нічого подібного. Ви це можете? Залежить від шаї. Маєте його характеристики? Не тут. Тоді я не можу вам сказати, хіба ні? Я сподівався, що ви так і скажете. Задовольнішись, я сховав циліндр. Як вам новий чохол? Нормальний. Чому мені не можна було повернути власне тіло? Я буду набагато швидше у власному. Я знаю. На жаль, це я не здатен. Вам сказали, як довго ви пробули у сховищі. Хтось сказав 4 роки. 4,5. Сказав я, позирнувши на бланки звільнення, які підписував. Боюся, за цей час хтось уподобав ваш чохол і купив його. Ой! Тут вона замовкла. Шок після першого пробудження в чужому тілі – ніщо порівняно з почуттям люті та зради, які з'являються від думки про те, що хтось десь ходить усередині вас. Це все одно, що дізнатися про зраду партнера, але на рівні близькості, характерному для зґвалтування. І з тим, як з обома цими видами насильства, нічого не можна вдіяти. До цього просто звикаєш. Коли тиша затягнулася, я поглянув на її нерухомий профіль і прокашлявся. «Ви впевнені, що хочете зробити це просто зараз? Ну, тобто поїхати додому?» «Вона майже на мене не глянула?» «Так, я впевнена. Я маю доньку та чоловіка, які не бачили мене майже п'ять років. Думаєте це?» «Вона показала на себе. Мене зупинить?» «Згоден». На потемнілому озбережжі попереду з'явилися вогні Ембера, і лімузин почав спускатися. «Я краєчком ока стежив за Елі, от і помітив, як вона починає нервувати» потирає складені на колінах руки, закушує нижню губу в кутку нового рота. Вона видихнула з тихим, але цілком чутним звуком. «Вони не знають, що я скоро приїду?» – запитала вона. «Ні», – коротко сказав я. Мені не хотілося обговорювати цю тему. Контракт укладено між вами та західним підрозділом Джек-Сол. Ваших рідних він не стосується. Але ви влаштували мені зустрічі з ними. Чому? В обожнюю родинні зустрічі. Я вп'явся поглядом... У потемнілу громаду розтрощеного авіаносця внизу і ми мовчки сіли. Автолімузин розвернувся так, як того вимагали місцеві дорожні системи, та приземлився за пару сотень метрів на північ від агенції передачі даних Еліот. Ми плавно їхали прибережною дорогою під численними голограмами «Аншани Саломан» і бездоганно припаркувалися навпроти вузького фасаду. З-під дверей уже прибрали мертвий монітор, і вони були зачинені. Але в офісі з скляними стінами позаду горіло світло. Ми вийшли і перейшли вулицю. Зачинені двері виявилися ще й замкненими. Арінельот, нетерпляче загупала в них мідяною долонею, і в офісі позаду хтось мляво випрямився, не встаючи. За мить до місця передачі підійшла постать, в якій можна було впізнати Віктора Еліота. Проминула стійку рецепції та попрямувала до нас. Його сиве волосся було брудне, але це розпухло від сну. Він визирнув на нас Розфокусованим поглядом, який я вже бачив у інфопатюків, які надто довго лазили по стеках. Контактний кайф. Хто ви в біса? пізнавши мене, він зупинився. Чого ти бляха хочеш, Трибунцю? І хто це така? Віку. нове горло Арін Еліот, судячи зі звуку, зімкнулося на дев'ять десятих. Віку, це я. Якусь мить Еліотові очі металися між моїм обличчям і тендітною азійкою поряд зі мною, а тоді його осінило, наче сліпуче світло, що вона сказала. Від цього осяння він помітно здригнувся. «Арін?» – прошепотів він. «Так, це я», – прохрипіла вона у відповідь. По її щуках струменіли сльози. Кілька секунд вони дивилися одне на одного крізь скло. Кілька секунд вони дивилися одне на одного крізь скло. А тоді Віктор Еліот почав вовтузитися замковим механізмом дверей, відпихаючи з дороги раму, і мідношкіра жінка повалилася через поріг в його обійми. Вони з'єдналися в обіймах, які... Здавалося, неодмінно мали розтрощити крихкі кістки нового чохла. Я перевів погляд на ліхтарі, що стояли вздовж набережної. Нарешті Арін Еліот згадала про мене. Відірвалася від чоловіка і розвернулася, змахуючи з обличчя сльози тильним боком однієї долоні та кліпаючи на мене ясними очима. – Ви не можете? – Звісно. Спокійно звався я. Я зачекаю в лімузині. Побачимося вранці. Я перехопив спантеличений погляд Віктора Еліота, тим часом як його дружина пропхала його всередину, весело кивнула йому і розвернулася до припаркованого лімузина та пляжу. Двері гучно зачинилися за мною. Я попорпався в кишенях і знайшов зім'яту пачку цигарок ортеги. Бредучи повз лімузин до залізної огорожі, я запалив один із зігнутих і сплющених циліндрів, і, коли в моїй легенні проникнув дим, нарешті позбувся відчуття, ніби я щось зраджую. На пляжі примарним кардебалетом. Уздовж піску здіймалася хвиля. Я сперся на огорожу і став слухати білий шум хвиль, які розбивалися, думаючи, як я можу почуватися так спокійно, коли ще так багато не вирішено. Ортега так і не повернулася. Кадмін досі був на свободі. Сара досі була не викоплена. Кавахара досі тримала мене за яйця, а я досі не знав, чому було вбито банкрофта. І попри все це, для цієї крихти тиші було місце. Беріть, що дають, і часом цього має бути досить. Мій погляд ковзнув за Океан позаду був чорний таємничий і поступово зливався з ніччю майже біля берега. Важко було розгледіти навіть масивний силует перекинутого захисника вільної торгівлі. Я уявив собі, як Мерілу Гінчлі летить униз і страхітливо б'ється об невблаганну воду, а тоді зламана прослизає під хвилі, щоб заховатися в засідці на морських хижаків. Як довго вона пробула там, перш ніж течії винесли те, що від неї залишилося назад до її подібних. Як довго тримала її з себе темрява? Мої думки безстільно скакали, а за амортизатор їм правило невизначене відчуття прийняття та благополуччя. Я уявив собі банкрофтів старовинний телескоп, наведений на небеса та крихітні вогники, що були першими невпевненими кроками землі за межі сонячної системи. Крихкими ковчегами, що несуть записані особистості мільйона піонерів, і глибоко заморожені банки ембріонів, які, можливо, коли-небудь перечухлять. Їх на віддалених планетах, якщо обіцянка сяк-так зрозумілих марсіянських астрогаційних мап справдиться. Якщо ні, то вони дрейфуватимуть вічно, тому що Всесвіт – це головно ніч і темний океан. Здивувавшись власним роздумом, я зліз із огорожі і позирнув на голографічне обличчя над головою. Аншана Саломан володарювала над ніччю. Її примарний лик раз у раз поглядав на набережну, співчутливий, але не зацікавлений. Дивлячись на її зібране обличчя, легко було зрозуміти, чому Елізабет Еліот так сильно хотіла досягти цих вершин. Я б віддав дуже багато за таку саму відсторонену зібраність. Я переключив увагу на вікна над закладом Еліота. Там горіло світло, і в одному з них у мене на очах з'явився оголений жіночий силует. Я зітхнув, закинув бичок від своєї цигарки у водостік і сховався в лімузині. Хайншана стоїть на сторожі. Я навмання поклацав Канали на розважальній платформі і дозволив бездумному потоку зображень і звуків одурманити мене до якогось напівсну. Ніч проходила довкола машини холодним туманом, і в мене з'явилося неясне відчуття, ніби я плину геть від вогнів оселі Еліотів. До моря, порвавши швартови, і мене нічого не відділяє від обрію, на якому збирається буря. Розбудив мене різкий стук у вікно. Я різко розвернувся і побачив, що на дворі терпляче стоїть треп. Вона жестом попросила мене опустити вікно, а тоді нахилилася з широкою усмішкою. «Кава-хара, що до тебе мала рацію. Спати в машині, аби тільки з цього занурювання був секс. У тебе маячення священства, ковачо». Столи треп. Роздартована, сказав я. котра година». «Близько п'ятої». Вона скосила погляд уліво, звіряючись із щіпом. «П'ята шістнадцять. Скоро світатиме». Я насилу сів, відчуваючи на язиці присмак, що лишився від єдиної цигарки. «Що ти тут робиш?» «Стережу тебе!» «Ми ж не хочемо, щоб Кадміну колошкав тебе, поки ти ще не продав товар банку а «Слухай, це що, шкідники?» Я слідом за нею перевів погляд уперед на розважальну платформу, яка досі показувала якийсь спортивний матч. Крихітні фігурки сновигали вперед-назад по сітчастому полю в супроводі ледь чутного коментарю. Коротке зіткнення двох гравців спровокувало радісні вигуки, подібні на комашиний писк. Мабуть, перш ніж заснути, я прикрутив звук. Вимкнувши платформу, я впевнився, що Треп мала рацію. Ніч розрядилася до м'якого синього моруку, що наповзав на будівлі біля нас, наче пляма від відбілювача на темне тло. «Значить, не фанатієш від них?» – Треп кивнула на екран. «Я колись не фанатіла, але це входить у звичку, якщо досить довго прожити у Нью-Йорку». «Треп, як ти в біса будеш мене стерегти, якщо ти засунула голову сюди і дивися на екран?» Треп кинула на мене ображений погляд і прибрала голову. Я виліз із лімузина і потягнувся на студеному повітрі. Горі досі сяїла Аншана Саломан, але світло над помешканням Еліота не горіло. «Вони полягали спати пару годин тому», – підказала Треб. «Я подумала, що вони можуть тебе кинути, і перевірила, що там ззаду. Я глянув на потемнілі вікна. На що їм мене кидати? Вона ж навіть не чула умов годи. Ну, більшість людей, як правило, нервує» коли бере участь у правопорушенні, за яке стирають. Тільки не ця жінка. Відповів я й замислився, наскільки вірю в самому собі. Треб знизала плечима. Як хочеш. Втім, я досі вважаю, що ти притрушений. У кавахари є норці, які можуть таке зробити, стоячи на головах. Оскільки на пропозицію Кавахари надати технічну підтримку я не пристав, виключно з інтуїтивних міркувань, я не відповів. Холодна впевненість у моїх откровеннях про Банкрофта Кавахару та резолюцію 653 ослабла від учорашнього потоку відомостей для підготовки запуску, а відчуття спільного благополуччя повністю зникло, коли пішла Ортега. Тепер у мене були тільки тягар завдання, холодний світанок і шум хвиль на березі. Смак Ортеги у мене в роті та теплої довгоногого тіла, що пригорнулося до мого, було тропічним островом, що поступово зникає позаду мене. «Як думаєш, у таку ранню годину вже відкриті якісь заклади з кавою?» – запитав я. «У такому містечку?» – треба втягнула повітря крізь зуби. Сумніваюся. Але по дорозі сюди я бачила кілька автоматів. Там має бути автомат з кавою. «Нашинна кава?» – скривився я. «Слухай, ти що, знавець, сраний? Ти живеш у готелі, який є просто одним великим бісовим автоматом. Господи, ковачу, на дворі епоха пуха машин. Невже тобі ніхто не казав?» «Маєш рацію. Скільки до них?» «Пару кілометрів. Поїдемо моєю машиною. Там міні міс -повернення. Поїдемо моєю машиною. Так мініміс повернення додому не запанікує, прокинувшись і визирнувши з вікна. Згода. Слідом за треп я перейшов вулицю до низького чорного транспорту, який здавався невидимим для радарів, і заліз у затишний салон з ледь відчутним ароматом пахощів. Це твоя? Ні, арендована. Взяла я її, коли ми прилетіли з Європи. А що? Я хитнув головою. Немає значення. Треп поїхала, і ми тихо промайнули вздовж набережної. Я виглядав зі зверненого до моря вікна і боровся з легким відчуттям роздратування. Після нетривалого сну в лімузині я нервував. Раптом мене знову почало душити все в цій ситуації, від відсутності розгадки у смерті Банкрофта до того, що я повернувся до куріння. Я перечував кепський день, а ще ж навіть не розвидніло. Ти думав, що робитимеш, коли це закінчиться? Ні. Автомати ми знайшли на схилі між дорогою і берегом околиці міста. Вони явно були встановлені для пляжної клієнтури. Але, судячи з того, що стояли вони в напіврозвалених будах, справи тут йшли не краще, ніж у агенції передачі даних еліот. Треб припаркувала машину носом до моря і пішла по каву. Я бачив з вікна, як вона копала і гамселила автомат, аж поки він не віддав два пластикові стаканчики. Віднісши їх до машини, вона передала мені мій. Хочеш випити тут? Так, чому ні. Ми потягнули за язички на стаканчиках, і послухали, як вони шиплять. Механізм підігрівав напої не надто добре, але смакувала кава пристойно та ще однозначно мала хімічний ефект. Я відчував, як мій автома поступово зникає. Ми не квапом пили та стежили за сонцем за вітрового скла, зануришився у майже товариську тишу. «Я якось спробувалася на посланця», раптом сказала Треп. Я з цікавістю скоса позирнув на неї. «Та не вже?» «Так, давно. Мене не взяли через характеристику». Сказали, відсутня здатність до відданості. Я хмикнув. Воно «Ну й не дивно. Ти ж ніколи не була в армії. А ти як думаєш? Вона дивилася на мене так, ніби я щойно припустив, що вона колись розбещувала дітей. Я втомлено захихотів. Я думав, що ні. Розумієш річ тому, що там шукають майже психопатичних характерів. Тому вони набирають новачків передусім саме з армії. Треб явно засмутилася. У мене майже психопатичний характер. Так, я в цьому не сумніваюся. Та суть у тому, що кількість цивільних з такими характерами та чуттям командного духу досить обмежена. Це ж протилежні цінності. Мовірність того, що вони обидва природним шляхом з'являться в однієї людини, майже нульова. Військова підготовка робить із природним порядком речей казна що. Вона знищує будь-який опір психопатичній поведінці, водночас розвиваючи фанатичну відданість групі. Повний комплект. Вояки – ідеальний матеріал для посланців. «Ти так говориш, наче мені пощастило». Я кілька секунд подивився на обрій, згадуючи. «Так, я допив каву. Вертаємося». Коли ми верталися вздовж набережної, у тиші між нами щось змінилося. Щось нематеріальне. Але водночас таке, що ігнорувати його було неможливо, як дедалі яскравіше світанкове світло довкола машини. Коли ми зупинилися біля фасаду агенції передачі даних, на нас уже чекала Арін Елліот, спершись на бік лімузина, і стежачи за морем, і її чоловіка не було. Краще залишайся тут, сказав я виходячи назовні. Дякую за каву. Пусте, тоді я, мабуть, ще довго бачитиму тебе на екрані заднього огляду. Ковачу, я сумніваюся, що ти взагалі мене бачитимеш, бадьоро відповіла треб. Мені це дається краще, ніж тобі. Це ми ще подивимося. Так, так, побачимося, коли я пішов геть, вона підвищила голос. І не облажайся з тим запуском. Це б дуже засмутило нас усіх. Вона здала назад на десяток метрів, підняла її в повітря демонстративним поштовхом носом донизу, який розбив тишу вереском турбін, і ледве встигла проминути наші голови, перш ніж підскочити вгору і полетіти над океаном. Хто це був? У Арі Нелі хрипкуватий голос, наче вона перед цим забагато плакала. Доблерка. Вісторонено промовив я, дивлячись, як машина летить над розтрощеним авіаносцем. Працює на тих самих людей. Не хвилюйся, вона друг. Вона вам, може, й друг, зіркуто відповіла Еліот. А мені ні. Ніхто з вашого брата мені не друг. Я подивився на неї, а тоді перевів погляд назад на море. Згода. Тишу порушували тільки хвилі. Біля полірованого корпусу лімузину посунулася Еліот. Ви знаєте, що сталося з моєю донькою, сказала вона мертвим голосом. Знали весь час. Я кивнув. І, і це вам до сраки, геш? Ви працюєте на людину, що використала її як туалетний папірець. Її використовувало багато чоловіків. Жорстоко відповів я. Вона дозволяла собою користуватися. А ще я певен, що ваш чоловік сказав вам, чому вона це робила. Я почув, як у Арі від перехопила дихання і зосередився на обрії, де у передцвітанковому мороці губився катер треп. Вона робила це з тієї ж причини, з якої спробувала шантажувати людину, на яку я працював. З тієї ж причини, з якої вона спробувала вплинути на дуже неприємну людину на ім'я Джері Седака а той згодом її замовив. Вона зробила це заради вас, Айвін. Ах ти чмо! Серед тиші зеленовій тонкий, безнадійний плач. Не зводячи очей в Закуану, я обережно промовив. Я більше не працюю на Банкрофта. Перейшов на інший бік від цього гівнюка. Я даю вам шанс ударити Банкрофта по хворому місцю, вразити його почуття провини, якого він так і не відчув, поруючи вашу доньку. До того ж тепер, вийшовши зі зберіганням, ви, ймовірно, зможете накопичити гроші і перечохлити Елізабет. Або, принаймні, визволити її зі стеку орендувати їй простір у віртуальному житловому комплексі або що. Суть ось у чому. Вибравшись з-під арешту, можна щось зробити. Тоді є вибір. Це я вам пропоную. Я повертаю вас у гру. Не нехтуйте цим. Я почув, як вона поряд зі мною ледве стримує сльози. Зачекав. «Ви досить високої думки про себе, так?» – нарешті сказала вона. Ви думаєте, ніби робите мені велику ласку. Але ви, бляхамуха, недобрий самарятянин. Ну, ви витягнули мене зі сховища, але ж усе це має свою ціну, еге ж? Звісно, має. Тихо відповів я. Я зроблю те, що ви хочете. Запущу цей вірус. Я або порушу для вас закон, або повернусь у стек. А якщо я кудись настукаю чи налажаю, то я можу втратити більше, ніж ви. Такі умови, хіба ні? Нічого не дається за дурно. Я подивився на хвилі і погодився. Такі умови. Знову тиша. Краєчка мука я помітив, як вона дивиться на своє поточне тіло, ніби облилася чимось. «Знаєте, як я почуваюся?» – запитала вона. «Ні. Я переспала зі своїм чоловіком і почуваюся так, ніби він мене зрадив». Здавлений смішок. Вона ручко потерла очі. «Я почуваюся так, наче сама зрадила щось. Знаєте, коли мене посадили, я покинула тіло та родину. Тепер я не маю ні того-ні того». Ні того. Вона знову опустила погляд на себе, підняла руки і повернула їх, розщепиривши пальці. «Я не знаю, що відчуваю», – сказала вона. «Не знаю, що відчуваю». Я міг би сказати дуже багато. На цю тему було дуже багато сказано, написано, проведено досліджень і влаштовано суперечок. Журнальчики з банальними резюме проблем, характерні для перечохлення, як змусити свого партнера любити вас в будь-якому тілі, банальні та нескінченні психологічні трактати – деякі спостереження вторинної травми у зв'язку з цивільним перечохленням. Навіть у священих інструкціях самого бляха корпусу посланців було щось банальне на цю тему. Цитати, обґрунтовані думки, маячення релігійних і божевільних екстремістів. Я міг би завалити її всім цим. Я міг би сказати їй, що те, через що вона проходить, цілком нормально для необробленої людини. Я міг би сказати їй, що це з часом минеться, що для боротьби з цим існують психодинамічні практики що це пережили мільйони інших людей. Я міг би навіть сказати їй, що за нею стежить Бог, якому вона номінально зберігає вірність. Я міг би брехати, я міг би щось доводити. Усе це означало б приблизно те саме, тому що реальність – це біль, а тоді ніхто не міг би прибрати цей біль у жоден спосіб. Я змовчав. Світанок нагнав нас. На закритих фасадах за нами посилилося світло. Я позирнув на вікна агенції передачі даних Ельот. Віктор запитав я. Спить. Вона провела рукою по обличчю і знову взяла під контроль свої сльози, вдихаючи їх, як погано розбавлений амфетамін. Кажете, від цього банкротові стане погано? Так, способ хитромудрий, але так, стане погано. Запустити становлення на ШАІ, сказала мені Айрін Еліот. Становити вірус, за який карають стиранням. Нажухати відомого мета. Ви знаєте, які тут ризики? Знаєте, про що мене просите? Я повернувся і поглянув її очі. Так, знаю. Її вуста зімкнулася, притлумлюючи дрож. Добре. Тоді зробімо це. Розділ 31. На підготовку до запуску пішло менше трьох днів. А Рінельот перетворилася на холодне камінь професіоналку і так само це зробила. Повертаючись у лімузині до Байсіті, я все їй пояснив. Поперу вона ще плакала в душі. Але деталі все накопичувались, і вона з часом включилася. Почала кивати, гмикати, зупиняти мене та перепитувати про дрібниці, які я роз'яснив недостатньо. Я показав їй список рекомендованого обладнання від Рейлін Кавахари, і вона схвалила близько двох третин його в місту. Решту складали необов'язкові корпоративні доповнення, а кавахарині консультанти, на її думку, ніхріна не тямили. Вона стигла розібратися до кінця поїздки. Я бачив, що подумки вона вже почала запуск. Сльози в неї на обличчі висохли, тепер воно виражало чисту цілеспрямованість, притлумлену ненависть до людини, що скористалася її донькою, уособлювало жагу помсти. Айрін Еліот зацікавилася. Я орендував квартиру в Окленді, скориставшись рахунком Джек Сол. Туди в'їхала Еліот, і я залишив її відіспатися. Сам я зупинився в Гендріксі, Без особливого успіху спробував поспати й собі. А шість годин потому повернувся і побачив, що Еліот уже блукає квартирою. Я зателефонував контактним особам, яких назвала Кавахара, і замовив схвалене Еліот. Ящики з обладнанням прибули за кілька годин. Еліот відкрила їх і розклала обладнання на підлозі квартири. Ми разом проглянули складений Ортегою список віртуальних форумів і зробили з нього короткий список із сімох позицій. Ортега так і не з'явилася в Гендріксі і не подзвонила мені. Наступного дня, в обід, Еліот увімкнула первинні модулі та переглянула кожен варіант із короткого списку. Список скоротився до трьох, і Еліот замовила в мене ще парочку товарів. Удосконалювальні програми для великого полювання. На початок вечора список уже скоротився до двох позицій, і Еліот писала попередні процедури вторгнення для обох. Щоразу, коли вона натрапляла на глюк, ми робили запасну копію та порівнювали відносні переваги. До півночі ми знайшли свою ціль. Еліот пішла спати та проспала вісім годин. Я повернувся до Генрікса і замислився. Від Ортеги Анічичирк. Я придбав сніданок на вулиці і поніс його до квартири. Ніхто з нас не мав особливого апетиту. 10.15 за місцевим часом. Арінельот Ельот відкалібрувала своє обладнання. Ми це зробили. 27 з половиною хвилин, як два пальця, сказала Ельот. Того дня пообіді я залишив її обладнання для демонтажу і вилетів на зустріч із Банкрофтом.